Det er bare en gang jeg hadde så skrekkelig Så sa doktoren ned til meg at jeg skulle reine i til Kristiania og ta meg sånn til romersbaten. Så skulle jeg nok freke ut giften middagen. Jaha, jeg reine i til Kristiania, som dette romerske badet. Og nå skal dere bare høre oss noen harpeseppene. Hvis du får min et godt oppvarme værelse, tenker du at få vasket seg litt. Og det hadde jeg nødt til å gjøre uker. Men sier så altså, kom inn i et annet verke. Nei, men der kan vi tro det var varmt i. Tenk at var så varmt i natte. At det ate lufta, formelig sto og videre i lufta. det var 7 grader i skyggen. Og det er skrekkelig varmt, sier jeg. Men hva er ja, men det i last i men du, store verdt, vi får se si å lukke opp dører og vinduer her. For her kan ikke jeg høre ut å og så altså, gliste på dem og lo av har jeg vært en rom boner fra landet. Har jeg ikke vært i Rom utbad før, asså? Sånn? Nei, sa jeg. Har jeg ikke vært utenfor et rødbannsingang. Langt minn det vært i Rom. Ja, nå får du til badet, asså jeg. Ja, vi kan legge dere på krakken der, sånn. Så ska vi begynne å matere dere. Hva skal vi göra asså? Skal vi begynne å matere på meg? Ha, ha. Nei, vet du hva? Og så tenkte jeg begynner å snuble slå, og slå, Nei, de sparket ikke, men de slo dem. Eller. Og dette kalte de for et parter. Nei, nå går det jamen godt, sa jeg. Jeg har vært både på gardermoen og på gråteboen, men jeg tenker meg bare selv på den måten selv, sa jeg. Og hvis de ikke holder opp med finna. Jeg, jeg kan være for å ta deg, sa jeg. Ikke for å få en guling. Å, la van, du ha vann, sa han? Ja, du skal ha på vann, sa nå fikk lukket meg inn i kyrkantet bur, og, og de på vann, på meg. «Åi, det ikke enda for det? Hold opp! Hold opp med det! Nei, nei, hold opp, jeg. Jeg har ikke kommet rett og skruet igjen med vann,» sier jeg. «Åi, er det ikke det?» Og vi som ikke hadde holdt opp til var vel glad at jeg fikk om jeg Men vunntet gikk da, det har jeg endre hatt lønn. Då blir ton för vunt i gicka Då ligger en och anbetaler det där romerskjöbad också Jaja, a ja, justa Vi får leva så värda, gott folk Passade dig en till in på gicka A justa